ولا تجعل الله عرظه للایمانه <تصفح> دی جنا ته تسم کال مثال دی ایت کې شو یا ورته شی ایت شو اورته شی ایت کې یو مخصوص قسم جاغته علاوه کې دی هغه بیان نو دی آیت کی دام سلا جتا قسم و گناہ بانده مخوی خو بید جو غبر اکنو انہی ذکر کری در دغسی نکون گناہ دا جتا بید با قسم و نخوری در با نیکی نکون موز جا کون موز بنا در دغسیم گناه دا او دکران که دغسیم گناه نبسان نبچکو زنا درد، درد، دردکینا درد ما او درد ما ورکس دیگو بین انناس دردوه چه زبا اسلام قبول خلق که جوڑا و من را ورمپس پساد و من را ورمپس نو در دغسیم گناه دو چلا دیبان دی کسمو که دردوه نون زر یا ورسه دادی درد گناه نو د د دې د رونو کو نه او د دې د مناکي دونه د مناکي دونه او د په خې دو بارکيت چې د درې ور والدیکې بزنه کو نو دې د پرد الله نوم ذریعہ او نشانه ورزه ورزه لکې نشانه په الله حکم د قسم وفې چې قسم د چني کې منو او د دا چې قسم دی ده بنا نا بزان نساطم او قسم ده چه اسلاب اکو ما بین بخلقا که نو داخل حاسم بنا اونه دی او چه بیا کسام او خوئی ده اللہ نم ذریعه ده بنا او برزه او زان ده اللہ بنم با بانی مضبوط که چه ده نو ده نور بنا شوحان ده بنا ده پارا ده, ده اللہ تلا نم استعمال ده ده. او چه قسم که ده اللہ نم تارگیٹ که پا غیبان ده ز او وسیلکی چی دا اللہ مون اقلم چی دا کار مغنی او دا نور اکناش نو اللہ ای دا سکار مکو نو اللہ ای دا سکار مکو نو اللہ ای دا نکیل پر استعمال که قسم خورتی موز بکم بیجو آخ دا سکول که قردی قسم چی بناونو بنکو اسلام بکم نو تو اولتا کار که اولتا چه نو اللہ ای دا سکار آیات پتا که پاس منظر كره.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 چټکانه کیته تبونه در پر جنہ کړل دا الله موږ دې پر زریو وسیله کړی ندینې کوله منه شوي او قسم دې الله ودا سیمه کړو نو مساله معلومه شو علماء وړاند او حدیث کیمرازي پیغمبر اسلام فرمایلی دا ابو هرصه د مسلم روایت صحیح مسلم کې راغلی چوکس قسم بالمن حل بالا یمینین به شی باندې قسم وکړو قران غیر اخر اوبه دې کارتہ چتوکا ته له دا کارت به ترنو د دې نه خپل کارت به ترینه د ګنابه نو فالیا دې حدا قسم دې ماتي دا کارت دیو کی ولی کفر علی میو د قسم پا نو هر کله چې د ګنابه قسم منته شکراشه د ګنابه قسم وکړي نو به پیدا قسم ماته کفاره پا نو مسرم دا, دا, دا کار ها دا چې قسم هغه به ماته او کفاره نو الله دې او کوشن خدیث کی بیا مسلا را غلی دا چچا قسم کھول دو کنا بارکی نو دکا قسم دی ماد کی او کپار دی مکنی نو لاؤل خدا منع کری دا میکو او کوشن پی امبری حد کھول دی چا دا سکار بیاو کو نو بیا دا قسم ماد کی او کپار دی وارکی نو دکا مسلا را اللہ تحمی و لا تجعلو تاسو مگر زوی اللہ لرا موند اللہ لرا غردت اللہ ایمانکم ان تبردت نکي به نکړاي وتتكو او زنده د ګنا نه نه بچ کړاي بين الناس <سؤال> او په ما بين د خلکو کې اسلام را کوي جوړونه کوي الله سميع عليم الله تعالی سميع استاسو قصمون اخرج ګوري لاس نه تاو په چې مکه سمين دي او دې لپاره د قسم خوړو الله او عليم نو ست پنيت تا آیات ختم شور پسی بیارک مسئل ده کسام بیانی لا یو آخی دو کم اللہ باللغوی کی ایمانی اللہ نمی سی تاسو فا اغلا اللہ فا اغا بیکارا پا کسامون استاسو کی چکم بیکارا کسی مونی با آیات دیو آیات دیو کسما کسام زکر اصل کی شریعت کی کسام پدری کسما دلوکه سم دکې ذکر دی یو په سورته مائده کې ذکر کېږي په تری وړا په سمون باندې ځان کوی یو تعالی په قسم الله دې کار قسم نه عرب دې کار قسم هغه دکړې چې مثلا قرون یا بل رس زمانه کې ته ما ذکر کړ او یقین دې میچانه کړو یو قسم دوه دې قسم نه ما کړو پتا نه یې کړې ینه د کسته په درو او په سم نو فر ک درو درو نکاس ک درو د اراده نه دا كله دارا کوچو کې غلطه ای په خطر سره غلطه ای نو دې ته الله یاد ساته په دې باندې ګناشتا او نه په دې باندې کفارش یودا دې اذن قسم قسم هغه د غموس غموس لکې کې غوپې تا او دې تاسو قسم دي ته وای یمن اموس چې زمانه کې تا پرونی یو کار نه وکړل تا خپه تر زمانه کې کړل ابل کې ته تقات نه وکړې ادې کې ته خپه تر زمانه کې کړل نه کړو قسم پر دې په سم کار کړي خدای ته تقبل درو او ما په درو و قسم نو په درو کې ووځي په جهنم په ور دا ګناه دا ګناه کبیره ده یو ترته درو درو ازم بنای کبر د ال ویه بنا لا بل ترق الله نوم د درو لپاره استعمال بل ترق کسله دو کار ک د الله په نوم باندې دو کار ک نو اوم د درو وی درو زن لکای کبر بل ترق په دې درو دا فار فنش د جلسه مسكينا لروبه او کپڑے ور کولدا فنش دا پدې کې توبه او توبه وواسي ځکه د روح دا الله نوم دې استعمال کړی وي ته دروغه طرف بل دې د کوار کړی نه پدې صرف توبه او استغفار نو دې بوله قسمو کړي آیته اشاره کوي لا یو اخذکم الله الله نمی سی تاسو باللاوا مللاوي پابقار باندې په ایمان کوم په قسم مستاس لو کسبه دタニ مسی په طرته په طناو پټره زمانه کې به شي کسبه کوم او خطا شوي ولکه یو لیکن الله تاسو نصیب دی ما کسبه کوله وګو چې تاسو له کسکل نه ځړدونه غوونه کسکای د درو کسکای نو پد اوله غره چې په غموس کې انتخاب د کست درو ستا استاذ له غنا کسکای او غموس په مقابله د الله وکړه الله و تاسو کسني اراده دروونی خود ته دا د وکاسمنه د نن ت ذکر ذکر کوي چې په دې باندې نشتا نه په او بل په تذکر کیږي چې تاسو ذلتم قصته کوي نه یمینی غمو ذکر کیږي تاسو ذنون قصته بناو کو د درو قصته و کو نو پدغه باندې تاسو الله نیسی د نیسلو ضمانت راو دی چې اخرت کې ګونګارې سزا و خړې دنیا کې تا تداخل هم د چې توبه دادو قسم اللہ دی آیات که اغزی کر کنی درین قسم قسم اغم منعاکده دی دادو پا تیر زمانہ باندیو او منعاکده قسم دیتاو جی پاینده اخری قسم دی چی کتلو مبدا پلان که دا ما دی قسمی کدی پلان که دی کارا اینده که لڑا نو دیتا منعاکده وی او که دو دیتا قویل کی گی او داو انشاللہ پوموس چې بارکه غالب سره د ميدکه الته کې بازنیسی کر راضي ايته منعقده وي منعقده نو هغه باندې بیا کفاره قسم کړي مات کړ نو بیا له مسکینانو ته دی یا کپڑے دی یا غلام آزادولو کوي د دی نه اریو چكيت او که دټرو طاقت دی نه بیا درې سرو جدي نو هغه ته يمينې منعقده وي وروټه والے قسم دا دا غېب باندې کفاره راځي دا غېب لپاره عهد لفظ استعمال شي عهد توالم ایمان او د دې لپاره لو ولا لفظ استعمال شي او دې لپاره قسم لفظ استعمال شي درکسمه کوم سم دی قران کې د درو واړو لپاره جدا جدا افس یو لپاره او بل لپاره قسم لفظ راغې او بل لپاره عهد لفظ راځي ابو مسی او دا دریم کې څه مناقشه درا په قسمي برابر په حسين دا چې اندبا ني قسم کړې پلان کې دي په اړه باندې یا پلان کې کار باندې موږ په برابرې کو سيدو په قسمي مات کو نه پاري باندې وو مصیبره ان شاء الله کپر راضي پاري باندې کفاره نو دا خبره یا یو قسم بلون دی علامه اشرف تلي تالو رحمت الله بيان قران کې ذکر کړي اگر چې کتابونو کې فتح القدير ام ذكر کے لئے بیانی و قرآن ام ذكر کے لئے دلللغ و یعوبھر کسم گل دللغ و حتاظ کدامان بیان د زدیر زمانه کی خطاب عنده کسم اخری خطا شد نو اغا دا کسم گلی چی ان دبار ده کسم اخری خوستا ارادا دا کسم نی بازجم کسلی اسی کسم اخری پا خطاب عنده کسم اخری و یوسو پا خولی دا سرا شد لپس دا کسم را شد کسم ایرادای نی اسی خلی نو قسم اراده یې نه په نو دکه قسم اغم لغوه نه پاره باندې کفاره نشته خدای ومنورون قسم دامه کتابونو کې لښته دي درې والو نو تفاسیر او اغاځي کړل نو په هر حال دی آیات کې د دې په قسم قسم بیان کی لا یو انقذکم الله الله تاسو نن یې سي بالله وفابقار باندې کې ایمانکم په قسم مستاسو نه ولا کې یو انقذکم لیکن اللہ اس کا مؤاخذا پی تاسو نیسی بما پاک samt باندې قسمه کلوبوکم چې تاسو زلف قسم تاسو جنونو قسم کړه د بنا کله کل په دارو, دا دارو, دارو, دارو دارو کې ویني والله غفور الله په اون کې له سره تو مو بسی درو په ورکواله او تو واسه حلیم سبب حلیم عزا ته چې دا انا فرمان کې بیا ستانه نعمت نه کاټکی بیا مرز کړې په دارو قسم خو دا غلط استعماله بیا په طرزه کا نعمتو دکه نی تاسو زکه حلیم ودی کی نو بیا بحث ته تاسو دا هيکه مسله وکړم د کس متعلق بحث دی نو د قسم یو دوه مسلې اوره قسم چې خوړې د الله په نوم وخړې چې په الله په نوم وخړې یا د الله په صفات باندې خوړې دک الرحمان شو الرحیم شو والله ور رحمان او دا کورنګي بالله والله تعالی د الله په دا الله په صفاتو نو خوړې دا الله په سپادت باندې کول شي خو قسم د دې لپاره چې د کسم ولا ته په چا کسم خو هغه ځمند ذات احترام کړي دا کوم کار چې تاوی لیدا په کوم ځنده بچيږي دا قانون کوي زموږ په نسبت دا الله عظمت او دا الله موږ د عزت لایق دي د دې نه علاو په لار باندې کسم فل حدیث کې معنا راغلي صحیحین او حدیث ته پیغمبر الله تاسو باندې ان الله يان حقم الله تاسو منه کړي یا داسې تاسو قسمونه اخرې په خپل بلارانه باندې او چا چې دا قسم او څو چې قسم فری نه فالله دی او فری یاده چپکی یاده قسم دی نه کوی یاده چپکی مطلب دې د قسمونه مخنوي نو کسم خو نو به کم چې د الله په ذات او صفات باندې کولې پکارني په بلار او په مور باندې او په لن کې باندې په هرې باندې قسمونه باندې کولې د قسم مسلما ځکه مشور پسې بال للي دينا يذكرون من مثالهم ترتب 24 دم قسمي خاص قسم قسم اغه ذکر کړي او زمانہ جاہلیت کې قسم و وتر و سره د هغه دم د مثلا اسلامي مجترازي زمانہ جاہلیت کې بدل او چې صلیب واټ او څه غواخ خو بیا بون قسم په د وکاله لري کړه په خاص د نن یې ذکر نو 40 کلیږي نو هغه باندې او سن دیسا مانده که بسلمانه که امفازی جا اعلان بلکتا جتا نا اغا بنده دا خاون روانا بنده دا خاون روانا بنده دا او دا باقا سم کرده دا دو قال پارا دا دو قال پارا چخز اخواتا بنده دا دیتا ایلا ویلی که شریعت شریعت کی ایلا بیان که لیلزین یقلون من نسائهم تربس و اربا تشور شریعت بنده دی رو پر قانون که لگو چن یلاد یو خلک کوئی معارضایا اچھا تا دې سرور صورتن دی ییلاد سرور مستو آیات کرا غلي یو سلیک قسم وکاو او ییلاد ته وایي یو زالې د کور والا ده خپل منته دې نه کټنه قسم وکي چې زه باندې دې یا قسم وکي د سرور مې استو د پارایا د سرور سیوا د ایاد کام نپار چه آزاد خزه او چه وینز خزه او دو میشنو کسمو نو دکا کسم کل چه زبن نیز دیکیگم نو دیتا ولی که گی ایلا بیاد آیاد ساته چه دره سرور سورتونه دی او دا کسم هم دا سورتونه دی کسمو که دا اللہ کنم بانده پر اللہ میده کسمی نیز دیکی یا کسمو که کسنور میشنی که زنی دیشو نو پر ما بانده با حج با کنیز دیشو نو دا غولام باندې اذان کړې دي شو نو دومره استوجبنس اوس تیرې قسم کوي نو یا بده سلور مېشت یا باس وې نه باندې ذکر کوي هیڅ ذکر نه بالکل هیڅ ذکر نه کوي اوسره زم داته سلور مېشت ذکر کوي سلور میاشت چې سلور راشته باندې ذکر او درم داته د سلور مېشت د زیو په دښ په غو اتو لږ ذکر نو دیکه د دې ورو ورو باندې کې مسله بیا یا ساته کله څالو رمیاشتونه مخکي مخکي دې چې کمشنیه قسم پڑھلو نو قسمه ماته د قسم کپارو دې قسم کپارما ور کی له مسکینان کرټه یا کپڑے یا غلام آزاد یا دړي وجي دي قسمه ماته نو د قسم کپارو کی خو کده چې تل قسم برابر کو یا د وور پڑھلو او پدی که بلکول خواه تور نو پدیس کورا که دادو پخزه بانده اگر چه دو طلاق مره گیله نو پا اغیب بانده یو طلاق بائم وانده طلاق بائم دی تووی چه دادو خزه او دادو دو نکاح خدا نکاح مارده چه کل نکاح مارده شوه نو اس قسم دو برابر کو او قسم سره د دنیا کارو شي جنکای ماته سره ورځ د دې دې دې چې پنځم یې چې قسم یې خوړلو شپږ یې خوړلو یع تم دې کرکړنه او مسلسل قسم یې خوړلو نو چې دې دې دې شپل قسم یو کلاک بائن وایي بائن مطلب دا چې اس تدا خزر رزق شاله والی نفرنه او د دې حاله ځواب یې ګل راځي چې خزر رزینه دې دوباره بنکاو دي په دې حلالت ضرورت نشته چې دا خزا او بل سر نکاه کئ نه نه بس رابطه شي نکاهه او د دې مساله خطر قسم سر ورسو التک طلاق هغه په ځمانه طلاقې پای له هغه سباږي بس دوبارې نکاه او کله څلورو میشت نه مخته مقدر جوګلا قسم یې ماتو نه بارحال خبره خطر کفاره په تاسو د ریسولو په معنی چې بالکل د ایم انرژي پر کړیا سره او نشیا سره او نشته سره وايو یو سرط پاتې چې د میاش زکر کړا شل زه زکر وکین د زره زکر کړی نه ته دا هیڅ شی نه دی ویلایې خو میاش قسم پرلوچې چیز دې کې کوم برا میاش ټایمه برابر که بس قسم برابر شي خبره ختم نه خځه باندې طلاق راځي نه د باندې کفاره راځي د میاش ته قسمه د میاش نه مخ ته مخ پېچه دا خبره نه قسم پرلو نو بیا په کفر راضي تلک به ناراضی چه څلوو مېشتونه ټایم خبره کم وا نو په هغه کې دا یاد چې تلک ناراضی کا هټې مې برابر کوو څلوو مېشت رقم کب چې کا سم پهړو یو مېش یا دو مېشتې برابر کوو کسمې برابر بس خبره ختم تلک ملګېشتا او کټې مې برابر نه کوو دا مختي مخیدہ خپل خبره ما تکړه نو بیا تلک الله په دې کې سم پهړو نو کفر او کدا مې نو د دې آزاد او قسمه ما په نو آزاد کېږي کېږي په دې په ما دوه مې استروږي دوه مې په خپل نزم دوه مې کې لړم او بیا کې دوه مې شریعت کې اله وی خان شریعت دې نه پر مخصوص ټیم وګرځه او بیا دا خبره اچاتې چې دې اله لپاره خامہ نو کسمال الفاظ یو فت بالکل سبع الفاظ اختیار الفاظ اریب لته څه نزم دا غرید لپاره چپاغی ارجو کوی دا لغ په نوم سم او الفاظ صفاء الفاز استعمال دي ادوين که سم دي اله الفاظ غيته كنايه او اشاري وا دالفاز ته په الله دي که سم دي زبا کاسر الفسرنيو زيقوم زبا استابس تاريخه وا نظر دي ته اشاري وا دالفاز نو کدي که تانيهت سلور مې ته مثلا تاوي علامه دي که سم دي زبر تعالی په سلور نو داګ تنبیلا وی دا سلو مست نه مخکې کلمات کړو کفاره او ک سلو برابر ک قسم نبیه طلاق نو د اله الفاظ په دغه کسنۍ او صفه اشاره والے الفاظ دا که قسم دوی اشاره والے الفاظ دی استعمال کو او نیت کوي په کو نه پغستر اله را بیاد دې تکيو خبريات ترجمه کاوی شوګر شریعت شریعت سلو مست په غرور نو پدې کې حکمت را دی یو جنانانه د خوند د باغر چې داږي خوان تکم ضرورت دی د اغېنه سلور میشتو پورې بزاره کول شي د دې وجنه د شریعت مسلې ته کم سه کم سلور میشت کې دنه چې کم کسان اغبار وي ما غي ربصی په تاریخ خپل کو ترپتا د زنانا چې کم حق ته د حق اور کول پکاري د سلور میشت کې شریعت زکو ور زده دانه چې کلونه د قانون لپاره په سم نه خو شریعت ته کې قسم نه وکړو د غسلور مېشتې کې د نه نه هغه برابر کمه بیا کنه زکات چې دغه کم حق او د اړینې د قسم په کولو د برابر نه کوه ته بل کې برابر کو بستا باندې خاص شوا طلاق طلاق به او که د خپل قسم ماته هغه د خپل حق ورته بیا باندې قسم ک لپاره راشي او کنه خو چې نه ده زه ضرورت د غسلون وشت کې دنګ دمنه خانه خایو پیرانم راځي نل ابن المدینه <سؤال> يقول ده پر د ان خلق چې इलाके قسم فری د خپل بیانه د خپل بیانه د نسې دقت نه قسم خري نو دا غید پرسته شې په 34 اشهر دا پر انتظار کلي سنور میاشتي نو فان فار کتر دې د غسلون وشت کې دنګ د روجوک الله غفور الله بحمك دي زکه कا فا بحمك دي هغه ته بيان زرا ورو کاكم سكم سلور مېشت پدري مې اشي پدريني مې اشي خو اتل علي قالته دي بيان تا کي حق حكم نه نشو نذكه الغفور الرحم بحمك دي او رحيم الله سي شه مې ربانه دي توبه دې باسه الله دې توبه قبول کي فان فاو لقد يرجو كلا پدې سلور مېشت کې دنه دنه فين الله غفور رحيم وين او کدي عزم الطلاق چته لا کوه واقیشی... سلور میشته برابر نه یته اندازه چې دا ټیم برابر مو چې تلاق پیسي شي واکیشي او فان الله سميع الله استخبار اوريدل قسم کې سوي ليدي چي په الله قسم سلور میشته بخواته نزن نو اغه الله اوريدل دي علم و استخبار پنيم سره الله دي او الله استخبار پنيم په نيم کوه دي چې صرف تدل زران ورکي سلور میشته نه برابر زلوم میشته بدغذر از پهتی چې په سواطاله ورلیکه لپاره دی ورکله اسی دي له زړه ورکه او کنه نیت केलं ته لاکه نو الله ویزه پویا مې تاسو ته نیت باندې چې ستاره دلښتې او که سره دی له زړه ورکل موږ شي دي په برخه داخد آیات متلپشو بیا د مشر سره دا خبرسته دا جہالتونه وسومشته بعضی مسلې موږ ته د سرامشي چې په هغه کې خزا حاول مې زمو سره نو خزیسره هغه غیرت نه کیږي سره په یو ورکی پاتې کی نو خزیسره به انسان هغه څنګه غیرت دیجیتال روټر لري چیرې لري وګورالي په پای کې غیرت نه کیږي نو د دې وجنه داسې څه مونږه هغه به تر نه دی چې د شریعت دا مسله بیان کړی چې ګوره سره موږ ته بیا هغه ته حق به کا حق نشه برابرول نه خبره با ختمي کی تابع لولا تجار دا تاسو مگەب زون دا لا تا لا اوور نهخام عد کوشانال ل عمان کوم د پاره د قسممون ستا ان تبر ب تا چې تاسو بنې نه نه نه نه بچ والسلي بين الله سراسلا لا ق حنكط مع ب دخب وَاللَّهُ والله, وَاللَّهُ الله ت ج سمعون اوريد كستااسنا قسممون عليهلي من ق د ف مستستااس لاكم الله نسي اللهثلاثلا تسورا باللهطاب کاربان في معكم فكسممون استستااسبي ولاكي يكم لكن ستاسورا ب معاقسمبان ده ضروع د بنایې باندې اموسیانی والله هو الرحمان الرحیم الرحیم برداه صبر ناکته للذین اتقوا کثانو یوبلون اچی قسمه اخری الایه من نسائهم د نکته بیان خپلنا ترا بو سو اربع شهردی په راه انتظار کول دي سلور میاشتي او با کئی حیط زرار ورکو شیزانی جو داو ساتنا اللہ فرمائی فا این اللہ یکینا اللہ غفورن با اون کده دا حضر چی دور کرده خزتا رحیمن میر بانده و این عظم طلاق اللہ فرمائی کچری دی عظم کرده خواندانو عظم الطلاق اتلاک اتلاک یتی دای چی سلون مجھتی برا تلاته او کیشي بس خبر ختم شي تاينا الله يقينا الله سميعون اوريدين کي د دې جا کس مون د اله عليم او قوي دي الله